Allahü ekber, elhamdülillah, bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Wassalatu wassalamu ala ashrâfil ândiyi vel al mursalin, ala sayyidinâ nebiyyinâ Muhammedin ve âlihi al ve sahbi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hul 'uqdatam min lisânî yahqahu kavlî. Allahumme âlifni bi mâ allimtanî ve 'allimni mâ yantâghazü bil Birinci qardaşlan ilk növbədə özünə, sonrasında hər birinizə Allah Və həqiqətən də Allah-ı Allah, Allah kərimdə bu ülküsünün ən hörmətliniz, Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxman isə Allah-ı Allah, Allah yerinə yetirmək və bizə qadan etdiyi şeylərdən ilə bu sıfətə nail olmaq olar. Və bilin ki, təqva sıfəti cənnətə girmək üçün ən böyük səhərlərdən biridir. Bəlkə də başçılı səhəblərdəndir. Çünki Allah-ı Allah, Allah Quranı kərimdə yəni təqva əhlinin müxtəqləri Əlbəttə, müjdə, yəni onlara bədəl verir, yəni cənnəti Allah Taala onlara bədəl vermişdir. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədirlər. Və həmişə Allah Taala Allahdan qorxub onun əmrlərini yerinə yetirib, qadağalardan çəkinən insanları, nömünələri <gülüyor> bir çox müjdələr vermişdir. Allah Taala buyurur ki, kimdir Allahdan qorxarsa, Allah ona bilmədiklərini öyrədər. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, kimdir Allahdan qorxarsa, Allah Taala ona haqqı, haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırıb izən nur verər və o nurun sayəsində həmin o insan yəni batil haqqı, doğrunu bir-birindən ayrı verir, görə bilər o insan. Yəni bu, Allah-ı Allah-ın istədiyi, yəni ki, rəhm etdiyi kimsələri verdiyi bir neymətdir. Həmcə Allah-ı buyurur ki, kimdir Allah-ı qorxars, Allah qorxarsa, Allah-ı Allah qorxarsa, allah ona bir çıxış yerlə və yol göstərər, hətta gözləmədiyi və ummadığı yerdən Allah-ı Allah nə deyə onun ruhusunu yetirər. Və Peyğəmbərimi Salı Sələmdə bir çox Iı, təqvanın ıı, bizə harada yerləşdiyini yəni, bəyan edir və Peyğambə s.ə.v buyurur ki Allah-u Teala deyil sizin surətlərinizə və sizin deyil zahiri qeyminizə deyil baxmazdır Allah-u Teala deyil sizinlərin qəlbərinizə qəlblərini, deyil və əməllərinizə baxar və həmçinin Peyğambə s.ə.v buyurur ki Mü müsəlman müsəlmanın qardaşıdır onu tək bıraxmaz ona nitirət etməz onu dalaca danışmaz, onun sirrlərini araşdırıb, axtarmaz və Peyomber s.ə.ləm qəlbini göstərə və sinəsini göstərə dedir ki, Allah qorxusu yəni təqva buradadır və üç dəfə sinəsindən işarə etdir ki, yəni Allah qorxusu təqva haradır yerləşmir. Və Peyomber s.ə.ləm digər ədislərində də bizə buyurur ki, yəni, hətta dil yeməyinizi belə Allahdan qorxan təqvalı müminlər, müsəlmanlara nədir bölüşdürün. Çünki Allah qalaq Baya da buyuruyor ki, qiyamət günü dostlar bir-birindən düşmən olacaq, yalnız-yalnız Allah'tan qorxanlar, yəni müttəqilərdən başqaq. Hətta dost qiyamət günü düşmən kəsələcək, amma Allah'tan qorxanlar isə, yəni müttəqilər isə nədir, bir-birilərinə yaxın olacaqlar qiyamət günü. İnşallah Allah-ı dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizim büməlçimizi dünyamızı axirətimiz üçün xeyri fayda etdir. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah bizlərin hər bir neqtindən və onun əhlindən doğrusu. Dua inşallah bizim mübarə məscidimiz, yəni o baxır inşallah qapılarını tezliklə bizim hücumumuza açsın ki, qəridə orada ibadətlərimizə edək. Vallahaqolla dua edirəm ki, kim ki bu məscidin bağlanmasını istəyir və o bu işdə əli varsa, Allah Taala o kəslərə elə bir bəla deyəy, dişibet deyəy, belə bir şey göndərsən ki, heç vaxt o işdən bir baş açıb başı gəlib baş çıxa bilməsin. O çox xoş olsun dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizi bu dünyadan yalnız müsülman olduğunuz halda köçürsün. İnşallah bizim tövhid şirk haqqında dərslərimiz davam edir. İnşallah bu günləri Allahın izni nəsihir haqqında danışacaq. Və Allah-u Allah 102-ci ayəsində Süleyman Əl-İslan haqqında danışdıqdan sonra Allah-u Allah buyurur ki, əqiqətən onlar belə şeyləri satın alanların ahirətdə payı ə, ahirətdə payı olmadığını yaxşı bilirdilər. Yəni, Qalbı hansı ki, o şeytanlar Haruz müməruqdan o sehri öyrənmişdilər və onu insanlar arasında pis niyyətlə istifadə edirlər. Yəni, qadınla kişini bir-birinə aya ayırmaqsul və s. pis əminiyyətlərini. Və deyir ki, Allah-ı Allah nə buyurur? Ki, onlar belə şeylərin satın alınan ahirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Digər bir ayətə al allah Allah buyurur ki, onlar cib və tağuta inanırdır. Muqsa ə.səlam, siz axdın, dedi Onlar əllərindəki vəsaları atdıqda adamların gözlərini bağlayıb, səhirləyib, onları bir qorxutdular və bu böyük bir sehr etdilərdir. Həncə Musa əleyhissalam dedi: "Xeyr, əvvəlcə siz bir tolayın. Onların əllərindəki ipləri və zənləkləri yerə atan kimi Musa əleyhələ gəldik onların sehrinin nəticəsində kəndirləri hərəkətə gəlib bir sürünürdür." Digər bir ayədə Allah təala buyurur ki: "Şeytanların bir kimə oldularını olduqlarını sizə xəbər verinmi?" Onlar hər bir günahkara, yalançıya yəni cadu, palçıya falçıya, adlarını kahin qoyub xalqı aldıdanlara nazil olurdir. Digər bir ayədə Taha 69-da Alatala buyurur ki, sehribaz isə harada olursa olsun deyir, öz mətləbinə heç fadir çatmazdır. Yəni bu alayələr Alatalanın buyurduğudur, ayələrdir. Təbii ki, bu ayələr onu göstərir ki, doğrudan da sehribaz harada olursa olsun və nə istəyir, nə izləməyə çalışır ağır, ağır, o heç vaxt nə deyir, öz mətləbinə çatmazdır. Və digər bir ayda Allah tala buyurur ki, sehirbazlar dünya və ahirətdə nicatlıq tapmazlardır heç vaxt. Və əqiqətən də bu günləri görür ki, doğrudan da, yəni sehirlə, ə, cadu ilə, kahinli ilə məşğul olan, yəni kahinli, kahin odur ki, gələcəkdən xəbər verən, qeybi bilən, bilənlərədir, yəni qeybdən xəbər verən kimsələrdir. Sözsüz ki, qeybi bilən an Və görürük ki, həqiqətən də bu günləri, bu cürlə, şeytanı sifətli insanlara həqiqətən də geniş yer verir Hətta televizorlarda görürsən ki, onların qeyrişləri var, radyolarda ona çıxış edirlər. Çox-çox yəni, qeyrişlərə çağırırlar o insanlar. Və şeytan da həmin o səhirbazların əməllərinə zür və zür dun geyindirir. Yəni, sözsüz ki, bu şeytanın yoludur. Çünki təyəmbar solusayla düz yol çəkdikdən sonra çıraqır usta cinin heyran yanlarından budaqlar qoydu və dedi ki, bu yolların hər birinin başında şeytan oturub və o yolla gedən insanlara həmin yolu nə edir? Gözəlləşdirir. Və gözəlləşdirir. Amma peyğəmbər olsun nə dedi? Doğru düzgün yol da bu yoldur. Və ona görə də həqiqətən də o şeytan çaşıq ki, bu səhrə ürbəzə don yeyəndirsən. Və bunu e, bir yol kimi sayıb camaata bəyan etmək istirir ki, yəni, bu mübarizədir bunun sehirlə bir əlaqəsi yoxdur. Halbı ki, o insanlar özləri yəni, kahindlər, falosudlar və casigarlığına məşğul olunmadan başqa heç bir şey bilmirlər. Və deyilir ki, e, yəni, cipt nə deməkdir? Cipt deyir ki, sehirdir. Tağut isə Ömr R. deyir ki, şeytandır. Həmçin Cabir R. deyil ki, tağutlar şeytanların səmadan enib xəbərlər gətirdikləri kahindlərdir ki, onların hər birində bir şeytan varıdır. İmam Malik rahimullah deyir ki, taqut Allahdan kənar ibadət olan hər bir şeydir. İbn Abbas radhiyallahu anhu deyir ki, taqib bittəridir. Həmçinin Şabi rahimullah deyir ki, cibtdir münəccimlərdir. Abu Hurayra radhiyallahu anhu-dan gələn hədisdə Resulullah sallallahu buyurur ki, özümüzü yeddi hələk edici böyük naqdan qoruyun deyir. Və səhabələr dinləyir ya Resulullah Onlar bir hansılardır? Peyğambər sallallahu əleyhi onların içərisində birinci Allah şərik qoşmağı, ikincisi seherlə məşğul olmağı. Buyurur. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi buyurur ki, yeddi böyük həlak edici günahdan çəkinin və onlar nədir? Onlardan biri də seherlə məşğul olmaqdır. İbn Qudam rahiməhullah deyir ki, seher nədir? Sehir düğünlər, oxumalar, söylənən sözlər, yazılan ifadələr, edilən şeylərdir ki, Bunlar sevrilən kimsənin bədəninə, həmçinin qəlbinə, həmçinin onun ağına diləvasta nə edə bilər? Təsir edə bilər. Yəni bu seyir var. Və bu sevhəri edən insanlar da görürsən ki, bunu sözlərlə yaxud hansı bir əməllərlə edirlər. Və bu sevirdə edən insana həm deməli onun bədəninə təsir edə bilər, həm onun qəlbinə təsir edə bilər. Həmçində o insanın ağılına bilalası təsir edir, göstərə bilərdir. Və deyilir ki, sehrin bir həqiqətdə var ki, sehridir bir kimsəni öldürür, bir kimsəni xəstə edir, kimisə xanımını xanımına yaxınlaşmaqdan çəkindirir, həmçində ər və arvadı bir-birindən ayırır. Sehrin öyrənilməsi və öyrədilməsi deyil, hər ikisə məli haramdır. Yəni, bütün bunlar, yəni, bu faqlar var və görürsən ki, elə sehir var insanı ölüm həddinə qədər çatdırır, elə sehir var insanı xəstə edir və elə sehirdə var ki, əri öz zövcəsini yaxınlaşmaqdan və yaxud zövcənin öz ərinə yaxınlaşmaqdan ayrır, heç bir da olmur o insanlarda və həmçində elə sehir var ki, ə, deməli, aralarında, yəni, ərləzovz arasında görürsən ki, münasibətlər pisləşir. Bir-birlərini yola gəlmirlə, belə bir həddə çatırlar ki, boşanma həddinə də gəlir çatır. Yəni bütün bunlar, yəni Allah qorusun, o şeytan sifatında olan insanların, yəni sehrbalarla etdikləri əməllərdir. Bəziləri özlərinə təsqinlik vermək üçün deyirlər ki, biz insanlara bir yaxşılıq edirik. Kimisi sehr olunub, gəlir mənim yanıma sehrbal bir, məndə onu Sehirin yolunu gözlük göstərərəm, yaxud da e, həmin o sehirin onun cavatını açıram. Sözsüz ki, irəldə gələdir. Yani onların bu etdikləri, bu əməl də eyni ilə, eyni qaydada necə ki, digəri onları sehirlir ki, həmin onların arasını vursun. Bu da eyni qaydada həmin o cinlərlə əlaqə girir və onlara küfür edir və ondan sonra onlardan kömək istəyir ki, əməli, bu sehiri e, deməli, De, bələ deyə, yəni axısının sehri olsundur. Eyni qaydadadır. Və deyir ki, buna da ağ mağ yəni kimi ad verirlər. Lakin, bu əslah belə deyildir, nə ağ mağ ger bir mağiyaya və yaxud da qara mağ gedilən belə bir şey yoxdur və bütün bunlar hamısı böyük günahlardır, haramdır, hətta küsur hərdinə qədər çatırdır. Bu işlə məşğul olan adam tövbə etməsə Allah qorusun deyir, o insan dünyasını və axirətini də puç edəcəkdir. Əgər, hə, sihir, yaxşı bir əməl olsaydı, allah bir ondan bir Allaha sığınmağa dinlə etməzdi, əmr etməzdi. Çox. Biz ki, Allah-u Teala quran buyurur ki, Tələb surəsi, həmçin, Nəhz surəsində, de ki, bəni ahvaram, süpün Rəbbinə, yarattıqlarının şərinlə, zülmətə bilməkdə olan, süpün, ə, gecənin şərinlə, düğünləri üfürən, yaxud cavud edib ipləri düğün vuran qadınların şərinlə və bir də qatılın şərinlə. Həmçinin digər ayədə Allah-uq nə surəsində buyurur ki, fəna hafaqan insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibindən insanların tanrısına və vəsifəsi verib qatıb bizləyən şeytanın şərinlə. O şeytan ki, insanların ürəklərini vəsifəsi salar. O şeytan ki, həm cinlərdən olur, həm də insanlardandır. Yaxşıb dəsni üçün görürsəm ki, Çox da gəlir deyirlər ki, axı, o palçılar, o sehirlbazlar sözün cüzünü deyir. Sən gəlirsən onun yanına, o sənə deyir ki, adı da deyir, e, ha, evdə kimsə nə cavad edib, onun da adını və yaxud bir sənə doğru xəbərləri verir. Peyvambar Salasələm, Əbu Hureyədən gələn əlistə, Rasulullah Salasələm buyurur ki, Uca Allah səmada bir iş üçün əmr verdikdə, mələklər onun dediklərinə tabiə olmaq əlaməti kimi qanatdır, çəlaladır. Sanki onlar qaya çırpılmış zəncirin görültüsündən qorxmuşlar kimdir? Onların dir, ürəyindən qorxu gettikdən sonra soruşarla, Rəbbimizdir, nəyə buyurdu, dir. onlara haqqı buyurdu. O, hər şeydən ucaqdır və böyük edir. Şeytanlar bu sözləri eşitmək içindir, oğrun-oğrun bir-birinin belinə minərlər. Və deyir ki, üstə olan eşitdiyini altdakinədir çatdırar. O da öz növbəsində ondan eşitdiyini Aşağıda olan digər e, şeytana deyir, edər, ötürərdir. Və həmin sözləri kahinə və ya fağılçıya çatdıra bilsindir. Şeytan o sözü fağılçıya çatdırmamış, haxan ulduz onu məhv edir. Və ya ulduz şeytana e, deyir, çatmamış, şeytan sözü fağılçıya çatdırır. Və o da bu doğruyu doğruyadır, yüz yalan əlavə edir. Adamlar da deyirlər ki, məqər bizə o gün belə-belə demədim Bununla da səmadan eşidilən söz insanlarda onlara qarşı nə idi? İman, İman yaradır. Deməli, Peyyambas əlsələ xəbər verir ki, o şeytanlar Allah-ı yəni Allahın mələhlərə əvvəl etdiyini eşidirlər və bir-birilərinə ötürərək onu gətirilət çatdırırlar. Nədir? O palsıya, o kahinə və buna da 100 yalan əlavə edərəkdir. Digər hədistə İbn Abbas radiyalan xanım gəlir və bilir ki peyğəmbər (s.ə.s) mə buyurdu. Ən olan sahabələrdən biri mənə xəbər verdi ki, bir gün peyğəmbər (s.ə.s) illikdə birlikdə bir oturur o oturarkən axan bir ulduz düşüdür. Və ətrafda ətrafı bir işıqlandırdı bir. Qəsubullah (s.ə.s) onlara buyurur: "Cahiliyyə dövründədir bunun ki bir ulduz düşdüyüdür. Nə deyirdiniz? Bakın. Eynilə, bu əməl bizdə də layıdır Yəni, cahilikdə Əlhamdülillə ki, Allah Allah bizə idarə etdi Biz bunun yəni, boş bir şey olduğunu bildik Və deyir ki Cahilikdə belə bir ulduz çüşdüyü zamandır Nə deyirdiniz? Onlar deyir ki, Allah varasılı ən gözə biləndir Bizlər bu gecə böyük bir kimsə öldü oldu Və yaxud da hansı bir insan öldü deyirik Və Peyğəmbər olsa ələmdir ki Şübhəsiz ki, bu ulduz heç kəsin ölümü Və həyatı üçündür atılmazdır və o Allah bu işi bir iş götürməzdiyi isə məhəlatul arş, yəni arşı dəşi, daşıy arşı daşıyan mələklər təsbihdir edərlər. Sonra onların ardınca səma əhlidir, də təsbih edər. Nəhayət bu təsvir səma və dünya əhlinə də çatır. Arşı daşıyan mələklərdən sonra gələn mələklər onlara Rəbbimiz nə buyurdu? Onlar da Rəblərinin buyurduğunu və buyurduğunu bir xəbər verərlər. Belədir səmalar əhl əhlinin bir qismi Digə, digərinə xəbər verərdir. Beləcə xəbər dünya səmasına çatar. Bu an cinlərdir, uğrun-oğrun qulaq asaraq bu sözləri uğurlayaraq dostlarına, sehirbazlara, falçılara da çatdırarlaq. Və axan ulduzlara, mələklər onları diburarladır. Gətirdikləri yəni o sözləri sabittirdir. Lakin onlar bunun üzərinə yalan əlavə edərək o sehirbazlara falçılara çatdırarladır. Allah təala buyurur ki, onun huzurunda izin verdiği kimsələ istisnə olmaqla heç kəsə şəbəbə fayda verməz. Nəhayət, ürəklərindən bu mücizə qorxu çıxınca onlar Rəbbimiz nə buyurdu deyə soruşar və o birlər də haqqı buyurdu. Bu hər şeydən uzaqdır, hər şeydən böyükdür deyə nədir? E, cavab verənlərdi. Biz səmada bürclər yaraqdıq, onları baxanlar üçünün dədədikdir. Onları hər bir məlum şeytandan qorurduq. Lakin şeytanlardan kim mələklərin söhbətinə xəlvət qılaq atsa, onu odlu bir axan ulduz təqib edər və üstünə düşüldü, yandırar. Əl-Hicr sürəsi 16-18-ci ayələrdir. Yəni, Alatalı ayədə də buyurur ki, həmin o axan ulduz onu ne edər? O şeytanı idir, yandırardır. Və digər rəssələr gəlir ki, bir bir nəfər gəlir peyğəmbər olsa mən soruşdum ki, ya rasulə bir çox işlər var ki, cahiliyyə dövründə bizlər onları bir edərdik. Cahillərin yanına gedərdik. Cahillərin yanına getməyi e, peyğəmbər deyir ki, getməyindir onların yanına bir. ki, <coughs> və deyir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedik ki bir-bir de, təşəhhüm edərlidir. Bəzi şeyləri uğursuz sayıldıq. Yəni hansısa bir əməli ə, işin düz ilə, yəni yozardılar. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki bu hər hansı birinizin qəlbində hiss etdiyi əsli olmayan bir şey şeydəndir ibarəti. Əslə bu əsli olmayan şeyləri siz sizlər bir kəsb edib getdiyiniz işlərdən də nədir? Uzaqlaştırmayın. Yəni bu kimi əməllə yəni İnsan hansı bir işin dağılaca gedir və yaxud o qaraq şey deyə, hansı bir işin nəhz gətirilməsində inandığı üçün o işin dağılaca həmin günü gedmir. Məsələn, birinci günü deyə və yaxud da ayın 13-mü deyə işin nəhz gətirmir. Bugün, ə, bu tarixi düşdüyünə görə o günü həmin o işin dağılaca gedmir. Nə üçün? Çünki həmin o günü uğursuz sayı, saydığına görə. Və Peynabas olsayəm nə buyuruyor? Deyir ki, ə, bu əslə olmayan bir şeydir və deyir ki, bu, öz niyyətlərinizdən, yəni hansısa ki, o əməli etməyə qəsd etməz, ondan dərnə etməsini, yayındırmasın deyir. <coughs> Və digər hadisədə gəlir ki, peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, toyuğun bir qatdıldaması kimi sözləri onların qulağına əyilərək deyib boşaldır. Onlar heç bir şey demirlərdi. Yəni Rasulullah (s.ə.s) buyurur ki, o şeytanlar o uğurladığı sözləri Əslində polçuların, sihrbazların, kahlaların o toyğun bir qaqlaması kimi edərlər. Qaqlayıb bu sözləri deyərlərdir. Və İslam dinində, yəni ki, dinimizdə şəriətin heç <coughs> qoyduğu hökm odur ki, peyğəmbər salsəmdan gələn hədislərdə və sahabelərin sözlərinə gəlib ki, sehrbazın cəzası nədir? Və deyilir ki, sehrbazın cəzası bir qınğın zərbəsidir. Yəni, qılın zərbəsi ilə vurub, öldürülməkdir. Sözsüz ki, bu hökumu yerinə getirmək üçün mülklər şəriət dövləti olmalıdır və o əmri də qazı verir. Və Ömər radiyyilə anhının yazılıq surətdə fərman vermişdir ki, hər bir seyirbaz kişi və qazını öldürün. Biz də deyir, sahabə biz də üçümüz il öldürdüyüdür. <coughs> və Burada bir hədisdə gəlir ki, Peygamber Salsanə buyurur ki, itdən gələn pulu, yəni it alıverinlə, it döyüşündən gələn pulu, həmsin zinakarın qazancını və falçılıqdan gələn pulu Peygamber Salsanə götürməyi nə etmişdir? Qazana etmişdir. <gülüyor> Kaxillər ə kimlərdir deyir ki bu falçılar deyir sadələp insanları özlərinə inandırmaq inandırmağa məcbur edirlər və onların pullarını və mallarını halam haram yolla deyir onların bir əlindən bir alırlar deyir. ki qum üzərində zizgilər çəkməylər əlin içinin, içinin xətlərini oxumaqla balıq qulağına baxmaqla həmçinin kofe stəkanı ilə fincan güzgü və s. üsullar tətbiq etməklə insanların fallarına baxırır və onların nəydirlər? Mallarının məncidlədir. Gələcəyini bilmək, nikahda və yaxud ticarətdə xoşbəxt və yaxud da bədbək olacaq yaxud da ticarəti ucuzacaq, yoxsa ki, malını <coughs> artacaq, bu kimi şeyləri öyrənmək. Həmçəndə itmiş əşyalarını tapmaq təf və bunu oxşar məqsədlərlə seyirbazların yanına insandan gəlir və onlar da onların elimsizliyindən, cahilliyinə istifadə edərək onları nə edirlər? Aldadırlardır. Və Peygamber Salisənəm buyurur, kim bir kahinin yanına gedib onun dediyini təsdiq edərsə Muhammed Salisənəmin nazil onları inkar etmiş olar. Hətta bəzi alimlər deyir ki, eynil o televizorlarda oturub o sözsüz ki, əgər kimsə eytiqat edir ki, bu hansı boş və idi seyirbazları. Yəni, bunların dedikləri hamısı yalandır və bu əməl haramdır. Laçın baxır, nə isə öyrənmək üçün, nə isə götürmək üçün televizorda və ya hansı bir qəzetlərdə, jurnalda oxuyursa, Rasulullah sallallahu əleyhi və hədisində gəlib ki, deyir ki, <coughs> Peygamber sallallahu əleyhi buyurur ki, kimdir Ərraf adlanan bir falçının yanına gedib, fala baxdısa və yadır onadir inansa, onundir 40 günün namazıdir qəbul olmaz. Yəni o insan sadə inanmır ona, laçın gəlsin onun yanına ki, mən onu görünmə edir və yaxud televizdə baxsa, bilin ki, bu hədsin hükmündən girə bilər on insan. Yəni, 40 gün on insanın namazı nədir? Bəğul olunmaya bilər. Həmçinin kəhindir gələcəkdə baş verən hadisələrdən, geyibdən xəbər verən, həmçinin də qüya uğurlanmış, itmiş əşyaların yerini göstərə bilən kimsəyə edir. Onlar avan insanları aldı, Quran-ı kərimi asır və zamanında deyirlər ki, Quran-ı kərimdə bitən əşyaların yeri var, biz oradan oxuyacaq və səbiyyəcəyik. Məsə, insan da cahilliyindən, əni, alamlığından, elmsizliyindən inanır o ki, doğrudan da bu Quranı axıqda orada xudur ki, sənin evlin filan yerində yazdır burda ki, orada nədən adı, filan əşyə var, xanallah. Məkə, Quran-ı kərimdə belə şeylər yazdır. O insan bir düşüncəsi olsa fikirləşər ki, mən gelib dəm, Quran axıqda görüm, belə elə şey var oradan. Və bilin ki, Allah-u Allah necə Quran-ı kərimdə buyurdu Həqiqətən, nə deyək? Öz məhdləbinə çatmaz Və alatıqlarım, onun dünyasının axirətində pus edəcək, seyirbazıq. Və bu <gülüyor> seyirbazlıq aid bir e, deməli, disk var. E, yəni ki, onun şokda və s. digər maqazinləri satılıb. İnşallah, kim istəsə geçsin, atın. çox maraqlı bir belə işdir. Deməli, Saudi Ərəbistanda belə bir krallığın təşkilatı ilə belə bir E, cəmiyyət deyə belə bir e, firma deyə asılıb ki, həmin o orada olan insanların, yəni şehrlər də ki, bu sehirbazları qarşı mübarizə aparırlar. Və onların o sehirlərini, nəsuslar, və s. ki. Orada danışır o insan. Deyir ki, mən İbn Qeym kitabını oxuyur. İbn Qeym, deyir ki, e, sehirbaz deyir, Allah, şey, şeytan əmən ən pis işləri əmr edir etməyə. Çünki, şey o şey cinlərə qulluq etməsi üçün şeytan ona əmr edirələr ki, yəni əsbaxtulla Quranı məsəc ayaq yolunda oxusun. Quran üstün necəsələsin. Və sular kimi küfür olan əməlləri edirlər. Və şeytan da o şeyrbağı istədiyi kimi idarə edir. İstədiyi kimi idarə edir. Yəni təsir, o qada ona bağlanır ki, istədiyi kimi onu idarə edir. Yəni şeytanın qulu olur o insan şeyrbağı. Nədirsə ona edir, çünki Onun deyilərin etməsi, onu cəzalandıracaqlar o şeytanlar. Və ondan heç bir ayırlar binmür onlarda. Və İbn Qeyn ki, orada gətirir ki, İbn Qeyn deyir ki, həmişə əmr edir onlara deyir, pis yerlərdə yatsınlar. Tuvalətin ağzında, mündar yerlərdə, çirkin yerlərdə, zibilliyin yanında deyir. Və şeyx deyir ki, mən deyir, düşünə çatmırdı ki, mən necə ola bilək ki, şeytan onu əmr edir ki, ged yanında yat. Və deyir ki, bir gün bizə zəhq gəldi ki, Kənddir, Saudiyyada hansısa bir kənddir usqarkən və ki, bir dənə evdir orada, evdir gezi vaxtı cürbəzir seslər gəldi, dəhşətdir ki, gəlin, baxın, görün, nədir? Və biz bir çıxdıq evdən və gezi vaxtıdır, gəldik, həmin o evin içində girdi, deyil, ev qap qarandı, deyil, mən deyil, belə tutmuşam, deyil, divarda cürbəzir yazılardır, yəni, yəni qapdından qarşıq yazılardır, həmçində yazılardan başqa onlar bəzi işarələr də hə, şeytanın hə. e, o işarələri və onları da çəkirlər. Və deyir ki, bütün divar dolu indi. Və mən bir gündən bir dəfə otağa görüm ki, ortaqım səndə halı belədir. Taxta bu daha böyük, düz birlik. Yəni əməli başda düz birlikdə. İrə içəri dəhşət gəbə bir baxma idi aşağı, görün miçq uzanır pimizinə bütün mobel tük içində satsındı. Və deyən qorxdum heç duası son dua sorunu dedim. Və öz üzümə de dedim ki, ayə şeytanamsa qaçacaqlar. Çünki Allah təalağın ayağını zikr edirsən. Əgər şeytan deyilsə, insandırsa, o qaçmır. Mən e gördüm ki, yox, başlığı tərpənməyə. Və biz onu deyə tutduq deyir. Amma o sehrbaz idi. Sehrbaz idi. Şeytan əmr etmişdi ki, ona ki, gəlsən o zibilliyi yandırın etsin, yatsın. Və həqiqətən də o kasetdə doğrudan çok çox gözəldir. O orada göstərir hər bir şey ki, o Allahçı adını necə edirlər? Sehri necə edirlər insanlara? Harda gizlədirlər? Çünki Peygəmbər sallallahu ələyhissəlm özündə bilirsiniz ki, bir e, yoxuldu. Yəni sehr Peygamber Peygəmbər sallallahu ələyhissəlm. Və dostluğum sallallahu ələyhissəlm bir əməlləri ona elə gəlirdi etmişdim onu. Yəni bu əməli eləmirəm, amma ona elə gəlirdi ki, onu edir. Və Allah təala mələklər göndərir. O mələklər Peygamber sallallahu ələyhissəlmə xəbər verirlər, hani o sehir halı. Və sehri Onlar etmək üçün müəyyən bir insanın saçından, insanın daraqda qalan saçından götürülürlər. Və yaxud insan hansısa bir e, palparından parça qısaq, qısaq kesib, onunla sənə sehr edə bilərlər. İstənilən bir şey nə? Səndən olan bir şeyin oğlun vasitəsi ilə nədir? İnsana sehr edə bilir. Lakin, müəmin, müəmin müsəlman bilməlidir ki, Allah falan izni olmadan O cəmi möminlər rəhmetərlə binmasın. Çünki alhamdulillah müsəlmanın qalası kimi ə, gözəl bir zikirlər xalda və peyğəmbərlərin səhabələrin bizə bir çox zikirlər öyrüb səhər, axşam zikirləri. Yəni o zikirləri insan etsə, gün ərzində bir zikr olacaq. O zikirlər insanı şeytandan qoruyur. Lakin Allah istədiyi zaman imtihan olaraq bu möminə təsir edir. Bəlkə inşallah mömin Quran oxuma vəsaitləri etsə, yəni boş şey, yəni özü çox gedəcək. Baş ibadət mənim insana, zəif insana. Onlar nədir? Çox tez bir zamanda təsir edir. Və inşallah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müalicə üsulları da var. Ruqya, yəni Quran oxuma, hə, sehr olmuş insana ən cin digər üsullar var ki, hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları bizə öyrədilib, nümunələrlə var. Və bunları etməklə də ə, insan o Allah falan izmini nədir, qorunmuş olurdu. <coughs> Həmçinin Peyğambər olsun, gözəl hədisdə gəlir ki, Peyğambər olsun, deyir ki, bir əlaqətdə də səhirdən bir pay var. Qalağaq Krasnodarə gedirlər, yəni ki, gözəl danışıq qabiliyyəti olan insana deyir. Və Neytun deyir, Peyğambər olsun, bunun da var. Deyir ki, gözəl danışıq səhri kimidir, insana təsir edir. Nə üçün? Çünki gözəl danışan adam həqiqəti, yalan yalanı isə təqiqət kimi təqdim etdiyi zaman insanlar onun dozunu qəbul edirlər. Onu görə Peyyəmbət s.ə.v. nə buyurur? Bu bəlaqətdən özündə də nə deyir? Sehir var. Və doğrudan görürsən ki, nə şeytanlı insanlar var ki, bu bəlaqəti danışıq ilə insanlara küfrə pahalıdır. Hamısında ona qulaq asırır. Sən deyəndə onu Qurandan sünədən Xosənədir ki, ay, yox, o, belə danışır, o, belə deyir axı. Xalqlı ki, o nə Qurandan danışır, nə sünədən dəri insanları sehir edir. İvinə onlar rəyanla və ki, bir gündə şərq tərəfindən iki nəfər gəlmişlər və onlar bəlağətli sözlərlə insanların məsx edə bilədir. Bu qədər peyğəmbər olsa da mə çatdıqda o bilir, həqiqətən də bəlağətli danışıq insana sehrin təsiri kimi təsir göstərə bilərdir. <coughs> Həmsinin e digər bir fəsil uğursuzluğa inanmaq. Və bilir ki bütün bunlar deyə, yəni quşların bir uçuşu, qara pişikin yoldan keçməsi, xəstənin müəyyən günləri, gecə vaxtı dırnaq qıtmaq olmaz, ev süpürmək olmaz, qaşıq düşdü deyə qonağa gələcək. Gecə vaxtı güzgüyə baxmaqlar və s. halı müxtəlif əşyaları, sözləri yozmaqla bədbinliyə qapanmaqdır. Allah deyir, mühəmmətçiliyi Haram buyurur və pis əlamətləri deyir, inananlarıdır, qınayə edir. O, gözəl əlamətləri sevir və pis əlamətlərə nifrət edir. Bu iki anlayış arasında xeyli fərq vardır. <coughs> və həmçinin birinki bu insanın tevlidini də deyil, təsir edir. Və Allah-u Allah Allah, Sələk, buyurur ki, onlara bollu qismət olduğu zaman bu bizim haqqımızdır, deyərlər. Bir pislik üzverdiyidə isə bunu Musa'da və onun yanındakilərdən görərlər haqqaq olun ki, onların başına gənən uğursuzluq nədir? Allahdandır. Lakin onların əksəyyətidir, bunu bilmərdir. Ərəbləri belə bir qadif və idi ki, hər hansı bir iş görmək istədikdə quşdur, havaya bıraxardırlar. Əgər, o quş sağ tərəfə uçsaydı, o əməlin dalıca gedərdilər. Sol tərəfə getsəkdə o gün o əməli etməzlər, çünki bilərdilər ki, bu uğursuzluğa gətirəcəkdir. Və həmçinin teyambaslası Oursuzluğa inanmağa dəyişir. Digər halisdə kim quş uçurmaqla işin, yəni işin nəsf gətirdiyinə inanıb, öz işindəndir qalarsa, artıq də şirkətmiş olur. Sorşlar ki, bəs bu günahı nə ilə yumaq olar? Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu: "İlahı, nə sənin verdiyin xeyirdən başı xeyir yoxdur, nə də sənin ə, nə də səndən başqa nədir? İlah yoxdur." Və bu qərə radiyodan hədis gətirib Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, quş uçuran və onun üçün quş uçurulmasını istəyən, kəhillik edən və etdirən, caudur edən və etdirən bir bizdən deyildir. Və həmçinin cahiliyədədir, ərəblərdə belə bir adet var idi ki, onlar səfər ayında, deyir, evlənməzdilər. Çünki bu ay uğursuz ay kimi sayardılar və aylarda baş verən niqahın uğursuz olduğuna da inanırdılar. Ona görə də bizlərə də var, görürsən ki, deyirlər ki, may ayında həmçinin məhər əmrini də də, də olmaz. Zəkin, Ayşı Rədiyən Ağın görməni, Zipi Yəmbəs əlsələn məlimlədir, bu aydadır, evləndə, səfər ayındadır. Və deyir ki, bu da ən gözəl nə idi? Evlilik idi. Äh, həmçinin birinci gün ağır gündür. Bu gündə iş görmək olmaz. Beşinci günü ayət onun üstünə düşərsə, o gün workshop-da evdən bayraq çıxmalı olardı. rəqəmlərin uğursuzluğuna inanmaq, 13 rəqəbinə, adların və ya şükəs adamların bədbəhlik gətirməsinə inanmaq, dükançının ilk alı alıcısı şükəs birisi olarsa o günün ticarətinin zəif olmasına inanmaq və s. kimi quraflatlara inanmaq, hamısı bilin ki, nədir? Cahiili əməlləri və hamısı şeşkindir. Yəni insan bu şeyləri nə etməlidir? Çəkinməlidir deyir. <gülüyor> Gəlib ki, hədisdə Peyyambas olsanın buyurur ki, uğursuzluğa inanmaq şiqdir. Ona inanan adam heç bir vəcihlədir bizdən deyil, dedir. Ulduz salı. Qatadır, rəhuməli Allah, deyir ki, Allah talı bir ulduzları yalnız və yalnız üç məqsədlə yaraqmışdır. Samaya zinə, zinə salmaq üçün, yəni səmanı bəzəmək üçün onlarla şeytanları vurmaq üçün biyad ediyimiz kimi və səfərdə olanlara yolu tapmaq üçün sənd göstərmək üçün. Yə bilin ki, əvvəllər kompas olmadığı zaman gəmi sürenlər, yəni gəminin kartlarına deyək və s. deyək, onlar ucuzların yol göstərməsini və yaxud da quşların uçması bilirlər, bilirlər ki, sahil yaxındadır və yaxudsa arası yaxınlaşır. Yəni, bu türlü şeylərini tapardırlar. Və deyir ki, kim onlardan başqa məqsədlər üçün istifadə etsə səh etmiş və taliq ə ola bu ona özünün nə özünün də təsəvvür etmədik dərəcədə nədir? cınaq əməl ola bilərdi. Allah təala Nur surəsində buyurur ki: olsun ki, biz dünya səmanını qəndirlərlə, yəni ulduzlarla bəzədikdir. Onları şeytanlar atılan mərmilər etdik və onlar şeytanlar üçün yandırılıb yaxa oğlu atəş əzabı hazırlanıbdir." Allah təala Əm surəsinin 97-ci ayəsində buyurur ki: suyun və qurunun zülmətində yolunuzu düz gedmək üçün ulduzları sizin üçün yaradan odurdir. Biz bu ailəri anlayan bir cəman üçün bu cür ətraflıdır, izah edirikdir. Görürsən ki, bu günləri qəzətlərdə və zünnalarda ulduz falları və ulduz falları ilə bürzlərə baxmaq və o bürzlər vasitədə insan öz həftəli həftədə də gündəli o günləri üçün Əsas birinci günü çölə çıxma olmaz çünki bugün günləri sənin başvansa bir bəla gələ bilər. İkinci gün falan dostunun evinə getmə. Səndən falan gedə bilərsən. Üçüncü gün onu evdə falan şey olacaq. Dördüncü gün onu getmə. Mən o stolun da onun o evdən bahar çıxmasa, bütün gün evin içində oturursan. Ətə təsvirin görən insanlar, yəni vallahi yəni, biz gülürük amma inansız günbədir qəzet alıb hər onu baxanlar var ha. Baxımdır görünməm, 5-ci gün necə olacaq, çıxın barəyə yoxsa yox. Bu ilə yaxşayan insanlar var. Və o insanlar təsəvvü edin ki, artıq Allahın qulu deyil, o büzlərin quludur. Çünki o həyatlarımı ona bağlı idilər. <gülüyor> hə. Və deyir ki, sən də, də bir söz deyəndə, ola deyirsən ki, bu haramdır, alatala, İslam dinində bu qadananda, Allah və Rasulünün qadanan edib. Hələ sənə dəlil də ki, bəs alatala, bu Quran hərkəmdə buruc sürəsi var, büzlər sürəsi var, bəs onda nec Allah. Allah tələ buludları yaradı, Allah tələ göyləri yaradı, ulduzları, hər bir şey yaradı. Allah tələ istədiyi şeyi həqiqətə. Bağlara, ulduzlara Allah tələ həqiqətə e, yaraddıqlarını biz də onda hüquq məsbəli. Allah tələ yaradı. etdikləri də Allah tələ istəyəcəyidir. Və deyir ki, həylənmək üçündür ulduz ballarını oxuyarsa asidir. Dedik ki, təvəllüdün ulduzların, bürclərin və planetlərin təsiri olduğuna inananlardir, müşriklərdir. Əylənmək ki, ulduz fallarını oxuyanlar isə asildir, günahkar və hətta belə belə oxusan, bilincə ki günah qazandırsan ki yəni, Əgər bilir ki, bu qaram olan bir şeydir. Peyyambar s.ə.v buyurdu ki, mən ümmətində üç dənə şeyin yaranmasındandır qorxuram. İmamların ədaləsizliyinə, ulduzlara inanmaq və qədəri ümkər etməkdir. Həmsin başqa bir ayədə, məndir özümdən sonra ümmətində iki şeyin yaranmasından qorxuram. Qədəri ümkər etmək və ulduzlara inanmaq. Digər bir həzistə gəlir ki, üç zəfərdir cənnətə girməz. Sərhoşluq edən, sehrin doğruluğunu təsdiq edən, Və qohumluq əlaqələrini kəsən kimsədir, cənnətə girməz Peyama səsələm görür. Sonuncu mövzumda oxuya inşallah, yağışın yağmasını ulduzlarla əlaqələndirmək. Əli R. deyir ki, ruzinizə kükür etməni olduğunu salda onu yalan mı hesab edirsiniz? Yəni, sizin minnətdarlığınız yağış ulduzların hansısa yerləşməsinin və ya hansısa ulduzun sayəsində yağdı deyərək, onu inkar edilməsidir. Və deyir ki, şəxsiyyənin rəhamunullah deyir ki, ulduzlardan yağış diləmək iki qismə bölünür, deyir. Birinci böyük şixtdir. Bu öz də ki növdədir? Ulduzları və özlərin özlərinə dua edir, onlardan yağış diləməkdir. Bu da Allahdan qeyrsinə dua etməkdir, uluyyətdə şixtdir. İkincisi isə yağışın yağmasını ulduzlara nisbət etmək, yağışı filan ulduz yağdırdı. Bu da böyük şixtdir, həmsin rüqubiyyətdə şixt salıdır. Yağışın düşməs İkinci e, dil dil diləmənin ikinci növü isə kiçik şirkdir və deyir ki, Hüseymin bu da ulduzları səbəb götürməkdir. Kiçik şirkin tərifi də odur ki, Allahın nə vəhi, nə də qədər vasitə ilə səbəb etmədiyi bir şeyi səbəb götürməkdir deyə. Bu səbəbə görə yağış yağdı. Kiçik şirkin insanın İslamdan çıxarmı. Lakin bəzi alimlər kiçik şirkin də İslamdan çıxardığını qeyd edirlərdir. Və Həyanda solsanı Hüdeybiyyədə üzə süp namazını qıldırdı. O gecə gücündür, yağış yağmışdır. Yağmışdı, Namazı qılıb, qutardadan sonra üzünüz zamanı tərəf çevirərək buyurdu dir. Bilirsinizmiz, Rəbbiniz zindən buyurdu. Sahabələrlər ki, Allah və daha gözəl bilirdi. Rəbbiniz buyurdu ki, qullarından kimisi mənə mümi, kimsi kafir olaraqdır, sabahladılardır. Kimisi şükür etmiş, kimisi isə nankörlük, küfr etmişdir. Dir. Hər kim yağış, Bizi Allahın rəhmi və mərhəməsi sayəsində yağdı desə, o, mənə iman gətirməmiş, ulduzlara iman etməmişdir. Hər kim də yağış bizə ulduzların yerləşməsinə görə yağdı desə, o kimsin mənə iman gətirməmiş, ulduzlara iman gətirməmişdir. Və Allah-ı Allah ayədə buyurur ki, ulduzların mənzillərini and olsun ki, kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu bilsəydiniz. Bu, çox qiqmətli dili qurandır. Qorunus saxlanma kitabdır. Ona yalnız paş olanlar toxuna bilərdir. Əgər kimsə yağışın yağmasının ulduzların müəyyən düzdülüşünə görə yağdığını deyirsə, bu tövhidin bir tövhidə zildir. Eytiraf edinməlidir ki, yağış və digər neymətlə Allah öz bəndələrinə olan mərhəmətidir. Həmçinin, gördü ulduzlar çoxdur, sabah hava əslə olacaq. Göydü ulduzlar var, sabah hava azdır, soğuk olacaq. Nəsarə kimi aməllər, bunlar hamısı nədir? Təvhidə zidd olan aməllərdir. Və deyir ki, Allah öz rəhməti ilə yağış göndərir. Çünki insanların və bütün canlı aləmin buna çox ehtiyacı vardır. Ulduzların və ya onların yerləşməsinin yağışın yağmasına təsir etməsi küfrdə şübhəli olan aməldir. Eyni ölüyə və ya, o və ya olmaya yalvarıb onun fayda gətirməsi və şərindən qorunması iddiası kimi. Məsələn, ki, peyğəmbər (s.ə.s) zamanında günəş tutuldu və insanlar ki, bu Peyğəmbar sözsənin oğlu öldü İbrahim, ona görə tutuldu. Lakin Peyğəmbar sözsənin çıxır, nə buyurur? Həqiqətən günəş bir ay Allahın rəmizlərindəndir, yaratıqlarındandır. Onlar heç kəsin ölümünə və ya doğulduğuna görə nə etməz də? Tutulmazdır. Yəni, bu Allahın rəhmətidir, mərhəmətidir. Allah-ı Allah da istədiyəcəm, o yavaşı yağdırır. Ay da tutulur, uldur Və Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizləri böyük və kiçilik olan bütün şihtən çəkinləyib, bizə müvəfəq müvəf müvəf etsin. Dua edirəm ki, Allah-u allah, bizim böyük və kiçilik günahlarımızı bağışlasın. Bildiyimiz və bilmədiyimiz, bilərək və bilməyək etmək bütün günahları bağışlasın. Allah-u allah, dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizləri müvahidlərdən etsin. Dua edirəm ki, Allah-u allah u allah, Bizləri dünyada vahirətli mühkəm bir kəlimə olan Lə ilə illə Allah kəlməsini sabit edəməksin və yalnız müsulman olduğumuz bu dünyadan kəsirsün. İspanakə, Allahümə əmdiyəşədən, Lə ilə hünə əntəs, və turgu